أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليم كثيرا الله جل شانه وسيشن قسفدار وسيطه وعنك السلام وناشق وصنيك محمد صلى الله عليه وسلم na njegove časne i plemenite ashave i sve ko se oni koji slijedi pravi put do sudnjeg dana. Na početku Allahu zahvaljujem na svim blagodatima a posebno na blagodati upute i blagodati islama. Kao što znamo, prošli put smo završili sa uh, poglavljem o akidi odnosno o imanu i večeras ćemo kao što se mi najavio prošli put govoriti odnosno početi da govorimo o hadisima vezanim za e, poglavlje u abdestu. Znači već ulazimo u pitanja i sele i badeta. I prvi hadis koji, jel, imam u viri, navodi ovdje, sto četvrti porijednik hadis je hadis koji govori da Allah ne prima namaz bez čistoće, bez tahareta. Inače, e, u klasičnim, fikskim, odnosno pravnim dijelima knjige, ta, ta djela počinju sa ovim hadisima, sa hadisima o taharetu, o vrstama voda, o čišćenju, o abdestu, gusu i tako dalje. Međutim, ova hadiska dela kao što je djelo kod imama muslima, je li, sa i muslimovoj skračnoj verziji, vidjeli smo da počinje sa pitanjima, Kidel pitanjima imana. Prvi hadis kažem, عن مصعب ابن سعيد قال دخل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا, يا ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير ظهور ولا صدقة من غلور وكنت على البصرة مصعب ابن سعيد ركو Abdullah ibn Omer radijallahu anahu je došao ibn Amiru da ga obiđe kada je bio bolestan. Pa ovo ibn Amir rekao, zar nećeš moliti Allaha za mene? Ibn Omer je rekao, u istinu sam čuo Allahovu poslanika sallallahu alaihi wasallam kada kaže Allah neće primiti namaz bez čistoće, niti sadako od gulula. Pa mu kaže A ti si bio namjesnik Basri. Ovaj hadis Prije svega ja sam dokaz da uzvišeni Allah neće primiti namaz bez čistoči, prije svega bez abdesta ili gušla nakon potreba. Ali malo ću se prije nego što je l počnemo govoriti o tim pitanjima fiha i abdesta malo ću usvrnuti na ovu, na ovaj hadis eli Ibn Omer je rekao, u istinu sam čuo Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, Allah neće primiti namaz bez čistoće i ni ti od gulula, ti si bio namjesnik basrija. Ibn Omer je li se obraćao u Ibn Amiru koji je bio bolestan ili bio je na smrtnoj postelji. On je zamolio Ibn Omera da Allaha moli za njega ili da ga ozdravi vjerovatno ili zaoprost. Pa on navodi ovaj hadis, navodimo ovaj hadis. Povod Hadisa nije abdest, nego povod Hadisa je, što je ova Ibn Amir, on je bio namjesnik u Bastri. A ti znači, namjesnici, e, uglavnom su, e, su im bila otvorena sva vrata da, da, da ovaj, se obogate metkom koji je haram. Namjesnici i su uvijek imali prilike da se obogate ili da dođu do imetka koji je haram. A Zato mu Ibn Amir kaže, ona neće primiti namaz bez, bez čistoći. A sad ovaj drugi dio Hadisa, niti Sadaku od Gulula. Gulul je metak, kao što stoji doli, metak stečan na nedozvoljen način, a spominje se ovaj da je to i metak koji je uzet iz ratnog plina pri podijelje ratnog plina. Pa kaže, mu, Ibn Omer mu je htio kazati da Allah neće primiti Sadaku od i metka koji nije čist, koji je zarađen na haram način ili koji je izmješan sa i metkom znači koji je zaražen na haram način. Kaže, ti si bio namisnik Bastriti. Skrenu mu je tu, pažnji, ja? E, ovdje u ovom Hadisu, znači ima jedno poređenje. Ibn Omer je poredio, e, znači, neprimanje abdest, neprimanje namazati bez čistoči i ne neprimanje sadakija koja je udjeljena iz nečistog imetka. Imetak koji nije potpuno čista aze kao što Allah ne prima namaz osim kada je čovjek potpuno čist, to je ako je pod guslom i ladastom, tako ne prima ni sadaku ako i metak nije čist. Čako Čak smo dali sadaku iz metaka koji je nečist, takva takva sadaka neće biti primljena. Što se tiče znači fiqa odnosno pravnih pitanja islamskih učenja da islam su da umeta da taharet ona znači čistoća da je uvjet za ispravnost namaza ne može se klanjati nikako namaz bez bez abdesta ili ako smo ova ili ako smo ako je žena nakon haidene faza ne može klanjati se na kupanje bez gusla e, pa, kažu može se klanjati ali ne ispravan namaz taj namaz je ne ispravan Znači u slučaju ako smo bolesni, poznato je to, jelako smo bolesni i ako nemamo vode zamjena alternativa za abdest i gusulje te jemu, to je simbolično očišćenje. Postoji mala nečistoća, to je a, kada nemamo abdesta. Tada smo pod malom nečistoćom i postoji velika nečistoća, to je kada smo džunupi ili žene u hajđu nifasu, to je velika nečistoća i ona se uklanja jeli, gusulom, a ova prva se uklanja abdestom. Prva situacija je li kada smo pod malom nečistoćom, zahtjeva abdesta, druga zahtjeva gusul. Ako uzmemo gusul, ne moramo uzimati abdesta. Ako smo uzeli gusul, možemo klanjati namaz i učiti Kur'an, ne moramo uzimati abdesta. Jer gusul je velika čistoća i ona abdes kao mala čistoća automatski ulazi u veliku čistoću. Postavljena su od jedno pitanje koje možda se ne dešava čisto, ali može se desiti da čovjek... Šta će ona, ko ne ni vode, ni zemlje za temu? Kako će klanjati? Da li će klanjati tako i bez arvesta, i bez temuma, ili bez usula, ili će, ovaj, sad će, ili neće klanjati dok ne bude omogućnosti da uzme taharet? Postoji nekoliko mišljenja islamskih učenjaka, pa ću navesti neka, kaže, dužen je da klanja u tom stanju, pa će obnoviti namaz kada, bude moga, kada se bude mogo očistiti. Dužen da klanja bez arvesta, i bez usula, i bez temuma. I kada mogne da abdesti, kada dođe u situaciju da abdesti ili da se, da se okupa, tada će obnoviti taj namaz. Drugo mišljenje da je zabranjeno mu je klanjati, i dužan je taj namaz naklanjati. Znači ne smije klanjati ako ne može uzeti abdest ili gusul ili temu, ali je dužan taj namaz naklanjati. Treće mišljenje je da je pohovalno da klanjam mustehak, mustehak je da klanja u tom stanju, ali je dužan ponovo naklanjati. Četvrto je dužan je da klanja i nije dužan naklanjavati. A znači, čuje ne dužan u takvoj situaciji da klanja bez obzira što ne može uzeti ni jedan taharet i niti dužanaknjati. I ovo je mišljenje najispravnije naj, najjačije mišljenje i njega ili zastupa većina islamskih učenjaka. Jer pravilo je pravilo koje potvrđuje ovo mišljenje hadis poslanika e salatu ve selam sve me kazao kada vam nešto naredim učinite to ukoliko ste u mogućnosti. Naredim nam je da klanjamo A brida, a, i ustalo da uzmemo abdes gdje imamo taharet. Ako nismo mogućnosti da abdes taharet, onda ćemo samo klanjati jer to smo mogućnosti, a ovo prvo nismo. Prema tome, ako nemamo, abde, ako nemamo vode, a nemamo ni zemlji, odnosno predmeta koji bi uzeli temu, klanjat bez tahareta. To što se tiče ovog prvog hadisa. Sljedeći hadis govori o pranju ruku posle ispavanja, prije stavljanja u posudu. A ne Horeire radi Allah, ene Nebije sallallahu alaihi wa sallam, kaalu, idha stajkava ahadukum min nevmih, fa la jagmi sjedahu fil inai hatta, iksilaha thalathen, fa inne hu lajdre aine baate tjadu. Kažu Horeire radi Allah, prenosi da je Allah sallallahu alaihi wa sallam rekao, kada se neko od vas probudi sna, neka ne stavlja ruke u posudu, kojoj je voda, jeli, s koje se umiva iz mardest, dok ih ne opere tri puta jer on ne zna gdje mu je ruka prinošila. Ovaj radi se poznat, znači, pa ćemo malo da progovorimo o njemu i pitanjima vezanim jeli, za njega. Poznato je da je poslanikova praša, ali slavate osim, da kada ustane iz, iz sna, jeli, kada se probudi, da prvo opere šake, odnosno ruke, prije, prije nego što ih stavi u posudu koje je čista voda. Jer u hadisu kaže, jer on ne zna gdje mu je noćila ili zanoćila ruka. To jeste i postoji mogućnost, realna mogućnost da je da mu je ruka u toku spavanja, jer on ne zna, on je besvjestan, da mu je, da je doticala mjesta, znači na njegovom tijelu, nečista mjesta, i tako se onečistila. Čovjek ne zna u tom momentu, znači dugo spavanje, nekoliko sati. I potvrđeno je da nekada ljudi onako usnu znaju ustaviti ruke na nečista mjesta i tako učiniti ih nečistim. Postoji razilaženje, da li je ovo pranje ruku vađu, odnosno obaveza ili mu stehak, pohvalno. Kada ustanemo i zasnajemo, mada ovo je, kažem, kod nas se drugačije stanje, imamo česma i tako dalje, ali ako se nađemo u situaciji da nemamo česmu ili nešto slično, nego nam je voda u posudama, trebamo poznavati ovaj propis. U tom vremenu, vremenu poslanika i Salatu vesselam, uglavnom su uglavnom se voda nalazila u posudama, i đini se gradila rukom i tako dalje. Ali to značajno poznavaoci va ovaj propis. U svakom slučaju, bolje je oprati ruke pre nego što ih stavimo ili zagnjurimo u posudu. I po ispravnijem mišljenju to je mustehab, pohvalno je. Jel' U hadisu je zabrana da se ruke umoče u vodu nakon spavanja znači prije nego se operu. Al ta zabrana znači ovaj ne povlači haram odnosno strogu zabranu nego onu blažu, a to je ovaj nekrug, znači stavljanje ruku u posudu sa vodom prije znači pranja, prije što je operemo van posude je nekrug. Jer suprotno ovaj mustahabu dođe mekruh. Većina u Leme znači, je na stanovištu, znači da se ovdje radi o mekruhu, ne o haramu, to je stavljanje ruke u vodu pri pranja, neće učiniti vodu nečistom. Niti je griješen onaj ko to učini. Znači ako stavimo svoje ruke u vodu, nećemo onečistiti tu vodu i nismo učinili grijeh ako smo tako postupili. Sljedeći hadis govori o zabranjen odbavljanja nužde ili odnosno fiziološki potreba na putu ili na puteva i u hladonu. Ali bi Hurajra radijallahu anhu, an rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Itakur la'anin." "Kao men la'anin, ja rasulallahu?" "Kao on koji se ostavlja u putu u njihovim hladovima." Abu radijallahu anhu prenosi da lav poslanik sallallahu alejhi ve rekao Čuvajte se dvije stvari koje donose prokljestvo, odnosno donose klijetvu. Ovdje je prevedeno prokljestvo, ali spravnije je da one donose kletvu Odnosno povlače tuđu kletvu Pitali smo Allaho Poslaniće koji su tu dvije stvari. Rekao je obavljanje fiziološke potrebe po putevima kuda ljudi, kuda ljudi prolaze i po hladavima gdje hladuju. I ovaj se veza za čistoću. I za jedan edep, odnosno jedan jedno ponašanje i pravila ponašanja pri obavljanju nužde, juhadisto je također zabrana da se nužda vrši na novim mjestima. Ovdje se spominju znači, putevi gdje ljudi prolaze i hladovina gdje se odmaraju, ali ulaze i sva druga mjesta gdje će to smetati ljudima, gdje će ih uznamiravati. Ljudi obično, jer ovdje se kažu u Hadisu, čuvajte se dve stvari koje donose kletvu, tuđu kletvu. Jer kada obavljamo nuždu na tim mjestima, pa ljudi prolazni, mi tim je uznamiravamo. To smo svi sigurno doživjeli više puta u svome životu, posebno u ovim vremenima, kad ljudi više ne gledaju gdje obavljaju nuždu i ko ovaj cuke, gdje go stignu. Nemaju nikakvog edena, nikakvog, eli, nikakvih pravila i kulture u svome životu. I često se desi znači, da ljudi proklinju. Mada pa je proklinjanje zabranjeno, ali desi se da ljudi proklinju pa kažu da Bog dam ovo ili da Bog dam ono. Ili, ili ga čak psuju. Znači ti postupci pro uzdruku, navodimo ljude, pored toga što ih znamiravamo, navodimo ih na, na psovku, na kletku itd. I u hladoma gdje se, znači gdje se, gdje se, gdje ljudi odmavaju, gdje hladaju. Znači, obično ljudi propunjuju klijetu one koji to radili. Hadis se dokaz da je zabranjeno raditi sve ono što uznemirava i čini jezijet drugima. Jedno, jedno veliko pravilo u islamu i jedno ovaj, pravilo koje reguliše međuljudski odnos i općenito. Sve što jezijeti drugog, nemoj to činiti. I sve što tebi smeta, što tebe jezijeti, nemoj drugom činiti. Bilo da je... Ovaj, uznamiravanje verbalno, znači jezikom, bilo da je na ovaj način, bilo da je puštanjem raznih zvukova, ostanoma, kuća, kućama i tako dalje. Znači sve ono što je jezijet i drugog namoje to, to je zabranjeno haram. Također, u hadisu je potvrda koliko pažnje islam pridaje čistoći, odnosno čuvanje okoline i životne sredini to vrijeme prije, ili često je nešto godina, koje je bilo poznato među muslimanove, pazili su na stvari. To su, to su najsitniji detalji ljudsko, ljudske kulturi. A danas, da ne govorimo jel, o toj kulturi koja se ovaj, promovira na zapadu, koja se puno teoretski govori, jer praktično je nema u životu, osim kod častnijih muslimana koji se sadržaju svoje vjeru. I najsitnije stvari ovaj u svome životu regulišu vjerom. Sedici hadis uh, govorio o, o zaklanjanju yani, odnosno sakrivanju od ljudi prilikom obavljanja yani, nužde odnosno fizioloških potreba. Abdullah ibn Jafer radijallahu anhu rekao: "Ardafe ni Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ذات يوم خلفه فسر إلي حديث لا يحدث به أحدا من الناس وكان حب أن استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته هدف أو هايش Kale ibn Esma fi hadithi ja'niha itenahle. Abdullah ibn Đaftar je rekao jednoga dana me je Allah posanijih sallallahu alaihi sallame stavio na ehalicu iza sebe pa mi je rekao jednu tajnu ili jedan hadis koju nikom nisam otkrio. Najviše je zašto se posanijih sallallahu alaihi sallame volio sakriti kada je obavljivo fiziološku potrebu je neki zaklon ili ograda palmovika neki zakon ili ograda palmovika to je bila praksa poslanikali su na to suam potvrđena praksa potvrđeni sunnet da kada ovdje obavlja nuždu bilo malo ili vrlo udaljivo bi se od ljudi udaljio od ljudi i traži neki zakon da ga ljudi ne vide naravno i to je također od islamskog islamskog hlat islamskog montona, edeba pri obavljanju pri obavljanju nužde zakon bilo bilo šta što je uzdignuto znači iznad poručine zemlje gdje se čovjek može sakriti drvo, kamen, obala, bilo šta drugo. I on je dokaz da je sakrivanje i zaklanjanje pri obavljanju nužde potvrđeni sunet. Potvrđena prsa posle Nike Alexlatusa. Se kaže znači da je pokuđeno vršti nuždu ne zaklonjen onda se ne sakriven od od očiju ljudi. Od očiju svijeta. Sljedeći hadis govori o tome šta treba da kaže onaj ko ulazi u WC, odnosno prije ulazka u WC. Prije ulazka u WC. Ja mislim da mnogi od nas znaju ovaj, ovu dovu i znaju ovu, ovaj sunat, ovu poslanikova, ali su da to sva na praksu. Anas radiyallahu anhu rekao: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ulazio u tuš, rekao: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Anas radiyallahu anhu rekao: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi ulazio u tuš, proči: Allahumma inni a'udhu bika min al wal-khaba'ith. Može i khubthi, khub Može jedno i Ovo je poznata doba, znači koja prijevodu znači Allaho moj utječem se od muških i ženskih šeitana. I ona se, ona se uči prije ulazka u WC. I to treba da bude na naša svakodnevna praksa. To je zaštita. I iz ovog hadisa vidimo da je poslanik Ali Islalat Vosanom u svakom momentu tražio zaštitu od Allaho, a iako je bio poslanik, bio je poslanim Allahovim nazorom i podrškom, tražio je zaštitu od Allaho, svako svakom momentu. Jer ti šeiteni, da nasad vas očiva njihova zla, nalazi se na nečitim mjestima i oni nalazi u svakom momentu da uzemiravaju čovjeka, da mu čini ezijet, da unište njegovu vjeru prije svega, a pomoda njegovu životnom svijetu. Da mu zagorčuje život u svakom pogledu. Stanikali su, sam svakodnevno od ustajanja pa do lijekanja bi tražio u svojim dolama i zikru zaštitu tih šeitana njihova zla. I to govori, znači, o koliko je značajno da u svome životu uh, vodimo brigo od postanika, ali i sladrosna praksi. Da naš život od ustajanja do lijeganja bude prođetnim dobama iz ikra. To je naravno lahko ako smo ovaj navikli na to. Ako smo na to navikli jednostavno, automatski, kada prije ulazka u WC, učimo tu do prije ijela, učimo do poslije ijela. Ako smo navikli na to. Međutim, ako nismo narkovi, onda je malo težije. Jer naš svakodnevni život, odnosno od ustejanja pa do lijeganja, za njega su vezane mnoge dobe. Svaki, svaki moment, izlazak iz kuće, ulazak u kuću, ulazak u, u, u, u prevozno sredstvo, dolazak put, dolazak ovo, dolazak poslije jela, dolazak prije jela. Sve znači vezano za zikr. Za sjećanje na Allah, odnosno da traženje zaštite od, od, od Allahove od, od svakog zla. Naravno, nešto napomenuti da je da je praksa da je, kada bi stanikali svatəsvam izlazio iz muznika kruči u drugu dovu kazrove gofrane što znači oprosti mi ili tvoj oprost Allah. Ako želimo da ove dove, zikroju, posteno sa sa dio našeg svakodnevnog života moramo se truditi određeno vrijeme da ih ovaj, naučimo, da ih svako prakticiramo i sigurno nam ga garantiram da ako uspijemo u vremenskom periodu od 40 dana da i redovno učimo te dove kao što je onaj sabarski zikr, a imamo svi ono sabrano onim zbirka, zbirkama do ova, muslim ne zna što ako bi uspjeli te dove učimo redovno 40 dana, sigurno bi ih prije svega naučili napromet, a nakon toga bi postale sastredio našeg života. Sljedeći hadis govori o tome kada se obavlja mala ili velika nužda, ne treba sokreteti prema kibli. Pa kaže, A nebije Juba radijallahu anhu, ena nebije sallallahu alaihi wasallam kaal, Ida eteitumul gaita, felatestakbilu kibleta, velatestet biruha, bi baulin vela gaitin, velakin šarriku evu garrihu. Kolebaju, faqadina ash-sha'n farajadna marahidat tadbuniyat qibala al-qibla fananharifu anha wa nastaghfirullah. Abu Ebu radhiyallahu anhu prenosi da poslanik sallallahu alayhi wa sallam je rekao: Kada hoćete da obavite malu ili veliku nuždu ili fiziološku potrebu, naokrenite se ni prednjom niti zadnjom stranom prema kibli. ni prednjim dijelom i zadnjim dijelom, nego sekventno prema istoku i zapadu. Ebu Ejub je rekao, došli smo u Šam, a Šam je današnja ali, Palestina, Jordan i Sirija, pa smo tamo zatekli nužnike koji su bili okrenuti prema kibli. U njima, u njima bismo se okretali od nje od kibli i tražili bismo oprost od lana. I ovo je još jedan edep, odnosno jedan propis vezan a, za obavljanje fizioloških potreba, to je da, da se ne okrećemo a, prema kibli, ni prednjim njim djelom, ni prsima, ni lijeđima, kada obavljamo veliku ili malu Međutim, ima i drugi hadijski, koji se govori da je poslanik Ali Svatoslan viđen okrenut, prema kibli dok je obavljeno noštu. Pa ćemo vidjeti kako da ne postoji kontradiktornost među tih hadijsa. Postoje različna mišlja među islamskim učenjacima. Malik Šafija kažu, zabranjeno je to činiti na otvorenom, ali nije u kući. Kad smo vani na otvorenom, Zabranjeno da se okrećemo prsima i leđima prema kibli. A nije kada smo u kući u stanu, jer postoje znači, pregrade po, između nas i kibli. Drugo mišljenje je zabranjeno i na otvorenom i u kućama. To je mišljenje muđarida, nahija, teorije i drugi. Treće mišljenje je da je dozvoljeno i na otvorenom i u kući. Da je dozvoljeno u prema kibli. Nužde, i na otvorenom, i vani, i u kući. I četak se to mišljenje, okretanje prednjim dijelom nije dozvoljeno ni na otvorenom, ni u kući, a zadnjim dijelom je dozvoljeno. Najispravnije mišljenje, na osnovu ovog radijesanja tekođer, koji slijedi koji ćemo sada pročitati, je da je zabranjeno okretati se i prednjim i zadnjim dijelom kad smo vani, اكذا ماو زت في الامر في الكشيل سنه ده دوله فقال عنوارس ابن حبان قال كنت صلي في المسجد وعبد الله ابن عمر مسند الله إلى الى القبله فلما قضيت صلاتي اثرفت اليه من شق من فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجه فلا تقد مستقبل القبله ولا بيت المقدس قال عبد الله ولا قدرت قيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته اشيوا او ويناسب هي posture olakšica od tome u kućama was ibn habban je rekao jedan put se uklanja u džamii dok je abdullah ibn omer bio okren klizva prema kibli kada sam završio namaz prišao sam sa jedne strane abdullah je tada rekao ljudi govore da kada obavljaš fiziološku potrebu da se ne okrećeš ni prema kibli ni prema kucu to je s Jerusalemu međutim, jedan put sam se popio na krovu kuće i vidio sam Allaho posle nika da sjedi na dva čerpića i obavlja fiziološku potrebu okrenu prema kucu ovaj hadis i drugi hadisi koji su ovaj, na Novu temu su dokaz da je kada čovjek unutar kuće ili građevin je da može se okrenuti može se okrenuti prema kibli odnosno da može biti u tom pravdsko dovoljna Međutim kada van na otvorenom da je to da je to zabranjeno. Ovdje se spominje, da bi vam bilo jasno, jeli? Spominje se nego se okrenuti prema isku i prema Zapadu. Ovo se odnose na stanovnike Medijini. Na stanovnike Medijini. Jer njima kibla znači Dođe otprilike, znači južno, pa je prema istogu i prema zapadu, znači okretanje, ono koje je dozvoljno. Ovo se na nas ne odnosi jer na nas odnosi, na, nama dođe kibla jugoistočno. A tako, znači bitno je da, budemo, da ne budemo okrenuti eh, prednjim dijelom ili zadnjim dijelom prema kibli. Kažem, mi smo došli u šanu i zatekli smo nužnike koji su bili okrenuti prema kibli. Kaži, u njima bismo se okretali od nje i tražili bismo laha, oprost od Allaha misli se u sebi. U svakom slučaju, znači, da podvućemo ovaj propis u zadnjima disa, to je da kada smo na otvorenom i vani, ne trebamo se okretati ni, ni ovaj prednjim, ni zadnjim tijelom prvokibli, a kada smo u, u našim kućama i našim našim domovima, Dato to ne smijeta. Pa to je uh, spajanje, odnosno kompromis između ovih različitih hadisa. Ovim ćemo večeras izavršiti ja molim Allah subhanu wa ta'ala da nas povući našoj vjeri, da nas učiti na putu vjeri i da od ovog znanja i od ovih riječi koje smo čuli imamo koristi i na ovome i na noj svijetu. A kulu kavli ade, wa stakfirullahi li velikom, fa stakfiruh, innehu